Asteburu honetan, haudan larun bat hauntan, e, antolatu duzutela, magin guru bat e, benetan intera, interesgarria, pixka bat ulertzeko helburua da, ulertzea baitare, zer den gertatzen ari dena? Ba, momentu honetan, e, Arabiar lurraldeetan, ez? Bai, ba, ningu uste bat pixka benoi etortzen zaiguela horruti xama asuntoa, ba, e, komunikabietan da, ba, egiptoren gauza, tuneziako asuntoa, benan be, Eza, benetan ze gertatzen ari pues askotan ez dakigu, es? Orduan, ba, ba piskat horre ningu den, mainguru bat antolatu du ordu batetan, eh, torko da marxelo di, ez dela internazional gaitan adituat, eta gero, es, Egipto am, amro imbrain, egiptuko batekin, eta gero, zahara batekin ere, izena ez dut aipatzen apelatzen, -la. <laughs> ondo izango ondo izango ah. eta bueno, piskat mm horiek -hmm. agertzea, zeno norrolako eragin auki perque Marruecos se me va llevando diregimentuak, mm -hmm. Argelia nere bai eta bueno, esa guerra étnico se esa tenuten, danuskie ah, Marruecos ba, ne ikus puntua emango digunez, e, interesgarria izango gara pentsatzen dut. Mhm. Mm Ez dago <t> bueno, esangoa pizka de informal, ahora la eh bat eta gero izango da kausa galdetu, Argelia parte altres, tratara las seis vamos. Mhm. Mm eh, izango da Eh, guardiko ordu batetan irungo Asia Kultur eh, elkartean alegia Eh, beraz, right. eh, maien gurua eh, ordu batetan hasiko da aipatzen genuen herrialde arabiarretan ematenari diren bat, matxinadak eh, iraultzak hor, aurtengo urritik, ez? baitu nezeko iraultzaren ondotik herrialde ezberinetan, horrako matxinak eh, matxina, matxinadak eman dira eh, ekainaren zeian esan barra dugu, igande ontan bertan, bestelako bat egon zen, kaso netan hor, bai, bueno, esiria eta Zea, e, Israelin arteko mugan, e, ogei bate palestinar e, eraillak ere izan ziren. E, egia da hor, Miguel Angel, bueno, gai oso-oso zabala dela, seguraski bueno, ordu batean ba, lantzeko aukera, osorik, eh, lantzeko aukera ez dela egongo, eh, erri-zerri, baina gutxienez irizpide batzuk edukitzeko bai, ez? Bueno, esa es la... Es que... Eso es la bala, la galla, ¿eh? Para que hay que... Eh, África coipar al degustiar, que no es ¿eh? Se, ahora había... Este... Huarteado, o, o Península, vamos. Huarteado, uh -huh. porque a tu pen, Península ahora salten bien eh, rigustiar, que bueno, su que hay pato de selas, ¿eh? Siria, Palestina, que en pues... <coughs> no, la israelí que eres, joder, pues guzto golanen, es, berri territorio okupatu batean, pues nola, bueno, ditu este il, go, o sea, bere territorio palestinar, mugetatik kanpo eta bueno, bueno, ir da bat, ez, betikoa Israel Palestina, erego go gainera, e, Palestina bat erego goda gaina, gainazuk aldatzen. Sí, sí. O sea, guztiak ikutuko ditugu eta bueno, zuk esan bezala, ba bueno, bat, hartzeko bintzat beste ikuspuntu bat haituko e, e, dugu, hori dela garantzitxoena, ba, beti oitutako ba, ikuspuntu batetik antzuteak e, gauzak, eta bueno, bintzat aukera izango ditugu, ikuspuntu desberdinak ikusteko, eta norbera gainera aukera izango ditugu ba, galderak egiteko. Zaten e, zaion gaiarekin, ba, galdera dezala, lasai asko, e, Egia esan bai, da hori. Ipatu dan besela, pues, urruti samar gelitzen zaigu gauzak eta esan gindasuna da da, e, uh -huh. gure hartianera, baina no zin. Uh -huh. Esta behar dira koa biapuntua beraz, hori ordu batetan, ordubi, ordubiak guruan Baskari berezi bat ere antolatu zute. Bai, bai, bai, bai, ori, bai, bai, bai, Baskaria polita izango dela, bai, bai, zai hartuko bera ber gare ba hori eh, kultura ezberdinetako jendea biltzea eta esan bezala, bueno, pale, <coughs> palestinar batek egingo du baskaia eta gero bere-bere batzuk egingo dute postrea uhum. eta, bueno, e, gero ere agukatu agu ustean, baskaia agukatu ustean, ere e, Zabel tailer batzuk egingo ditugu Eta gara animatzen garen piztatea <laughs> eta bueno, gauza da ondo pazatxeat, e, kultura ezberdinitako harreman e, e, so, e, bat eukitzea e, eta ni guzti dut polita izango dela. Bintzat, e, bainteres guztiarekin prestatzen ari gera eta hi. zentzatzen dut interesgarri izango eta polita izango dela. Bazkarian, e, eh, txartelak, eh, ez daki jadanik erosi daitezke edo oraindik ez. Bai, bai, muarran, e, eh, Ondarbin, muara eta hian eh, guru salgai 12 eurotan. Mhm. Mm ba, songideialdia beraz ez dugu, ekainaren 11, oda larunbate hontan, ordu batetan gurua, eta ta ordubietatik aurrera bazkaria eta ondoren bueno, ba entzondu zuten guztia, eh, zabaldantza eta bestelako animazioak ere. Ba, deialdi horrekin gelditzen gara Michelangelo eskerrik asko gurean gaurkoan izategatik. Eh, yeah, sui